Hogy micsoda? ült felrémülten az ágyban, Eliot. Azt állított, hogy itt van, ugyanebben az épületben? Sőt, mi több menedékjogot kért mondta aztól. Kitöltötte a bejelentőt és fölment a szobájába. Hogy mit kért? is logott Eliot döbbenten. Ez képtelenség. Az igazgató tudja, hogy ott szól miatt jöttem ide. Meg kellett volna ölnie, hogy az Isten beengedhette, beszólt mert érvényes elfogadási parancsot adtak ki ellene. – Mi? Az elnök hajszát indított utána. Az igazgató nem tagadhatja meg a segítségnyújtást egy életvel szében lévő operatív ügynöktől. Eliott majd szétrobbant dühében. – Ilyesminek nem lett volna szabad megtörténnie. Az orvadászoknak le kellett volna puffantaniuk szólt, amint betette a lábát a völgybe. Ha bárki bevádolja őket, a veterán otthon szabályai értelmében jogosan cselekedtek. Az otthon lakónénak megtámadásáért halálbüntetés jár. Ez a törvény. Azért választottam ezt a helyet, mert tudtam, hogy szóval sohasem juthat be. Viszonyogva éverett rá, milyen groteszk helyzetbe került. Éppen a paradigma elleni merénylet, amely az egész lavinát elindította, segítette védelemhez szólt. Ő, aki miatt Eliott menedékjogot kért, szintén bebocsátatást nyert. És az aprópót ehhez az Eliottól kapott megbizatást szolgálta. Úgy éreztem, az Abellárt fegyver a kezembe. Nem is álmodtam, hogy Szól ugyanezt fogja ellenem fordítani. Pollux innál a folyosón, szólalt meg Castor. Az ajtót törzi. Szóval soha nem fog ilyen kézebbekvő megoldást választani. Majd akkor támad, amikor a legkevésbé számítunk rá. Nem biztos, hogy lehetősége nyílik rá. Nem egészen értem. Előbb megölöm, ajánlott a kasztor. És megöleted magad, mint törvényszegőt. Alaposan előkészítem a szökésemet. Örökké fognak, és mit írnél el vele? Tudják, hogy a kíséretemhez tartozol. Azzal fognak gyanúsítani, hogy én utasítottalak. Engem is kivégeznek. Akkor mit csináljunk? Eliott zavartan rázta a fejét. A probléma megoldhatatlannak tűnt. Az adott körülmények között a szabályok értelmében egyik fél sem támadhatott, mégis mindkettő állandó vízdekezésre kényszerült. Egy pillanatra Eliott szinte csodálta szólt, ami ügyesebb volt, mint hitte. Egyenrangúként álltak szemben egymással, pat helyzetbe kerültek, és növekvő feszültség nehezedett rájuk. Kilép elsőként. Ki követi el az első hibát. Félelmedacára előtt meglepődött saját reagálásán, élvezte a dolgot. Mit csináljunk? Hát, természetesen semmit. Kasztor a homlokát ráncolta. Hagyjuk, hogy a rendszer cselekedjen helyettünk. Don kettőt kopogott, aztán még kettőt. A kémlelő nyíláson kikukkantott az őr, majd ajtót nyitott. Don körülpillantott a folyosón, még mindig néptelen volt, tehát nem látták meg és belépett a zsúfolt szobába. Két őr, három ápolónő, egy orvos és egy szobalány nézett rá. Hunyorogni kezdett, nem találta, miért idejött. A fürdőszobában szólalt meg az ajtóban álló őr. Don közönyösen bólintott, elnyomott magában egy teljesen szakszerűtlen nyögést, és közben azt gondolta magában, Úristen, már megint vér! Ahogy elindult a fürdőszoba felé, hallotta, hogy az őr elfordítja a kulcsot az ajtózárban. De a holtest nem a fürdőkádba volt, hanem a türkiszkék kőpadlon hevert arccal fölfelé, kifacsart pózban. Nyitott pizsama és fürdőköntös volt rajta. A papucsa leesett. – Hála Istennek tévedtem! – Dom. Nincs vér! – a koponya teteje mutatott az ajtó irányába, ezért Don fordítva látta az arcot, és csak akkor ismerte meg, amikor bejebb lépett a fürdőszobába, és megfordult. Persze a szobaszám alapján már előzőleg kikereste a lakónevét és fontosabb adatait a dossierból. Egy egyiptomi elhárító tiszt, aki szadat elnök testőrségét felügyelte a gyilkos merénylet napján. De az arca annyira eltorzult, hogy ha Don nem tudja biztosan kiről van szó, első pillanatra képtelen lett volna azonosítani. A halott férfi borzalmas grimaszt vágott, Amúgy is sötét bőre teljesen elkékült. – A színe! – szólt oda az orvoshoz. – Cián? A sovány, de képű doktor vállat vont. – Feltehetőleg lefékezi a sejtek oxigénellátását. Ez megmagyarázna a bőrkék színét. Nehéz biztosat mondani, amíg nem végeztük el a boncolást. De ez a szenvedő arc kifejezés. Állítólag a cián, fájdalommentes? Aha, válaszolt zavartandon. Szépen elalszik tőle az ember. Biztosan rosszat álmodott, szólt közbe az ajtónál álló őr. Dom megfordult, kis híján ráripakodott az őrre, mert azt hitte morbid vicceket enged meg magának. De a fiatal láthatólag egészen lenyűgözte a méreg hatásossága. Inkább, jegyezte meg az orvos, rosszul lett tőle. Megpróbált kiútni a vécéhez, de felbukott és az arcára zuhant. Mi fordítottuk meg. Már órák óta halott. Arca a kövezethez nyomódott, attól torzult el így. Lehet, hogy nem is a méreg végzett vele, hanem az, hogy beütötte a fejét vagy belefullott a hányadékába. Bárhogy is történt, nem valami szép halál. Órákkal ezelőtt? Úgy valahogy. Persze betartottuk az előírást, és megpróbáltuk feléleszteni. Adrenalint kapott, elektromos szívmasszást, láthatja a nyomokat a melkasán. Mesterséges légzést is alkalmazott. Minden fázist végigcsináltunk, de nem volt sok értelme. A doktor a nappali szomába összegyűltekre mutatott. Bőségesen el lesz látva a vizsgálathoz. Az egyetlen vitatható momentum, hogy nem vitettem el azonnal a rendelőintézetbe. Ezt szakmailag azzal tudom megindokolni, hogy válságos állapotra való tekintettel nem akartam a szállítással vesztegetni az időt. Jegyzőkönyvön kívül pedig azt mondhatom, ha elszállítjuk, nem lehetett volna az esetet titokba tartani. Már pedig ismeretes, milyen hatással van a többiekre az ilyesmi. Higgy el, úgyis mindegy lett volna. Halott volt? Ki talált rá? Én, válaszolta a csinos és vonzó fehér köténkés szobalány. Don az órájárt nézegette. Éjjel 11-kor, mióta takarítjuk a szobákat? Nem volt randevunk, ha erre céloz. Az se lett volna baj, nem tiltja a szabályzat, de a vizsgálás során meg fogják kérdezni. A lány izgatottan igyekezett rendbeszedni a gondolatait. Az utóbbi napokban nagyon letörtnek látszott. Nem tudom pontosan, de valami levelet kapott a feleségétől, ráncolta a homlokát a nő. Ma reggel a ne táblát akasztotta ki a kilincsre. Biztos későig akart aludni, gondoltam, aztán ebéd után megint visszajöttem, a tábla még mindig kint lógott. Aztán sok volt a dolgom, és csak az előbb jutott újra eszembe. Valami megérzés volt, hogy újra idejöttem az ajtóhoz, és amikor a táblát megláttam, aggódni kezdtem. Többször is bekopogtam, nem válaszolt, ezért kinyitottam a saját kulcsommal. Megtalálta és hívta az őrüket. A szobalány bólintott. Elhívhatta volna őket, mielőtt bement. És jó magamra haragítottam volna a vendéget, ha mégis tévedek. Don elgondolkodott. Helyesen cselekedett. A kihallgatáson mondjon el mindent pontosan úgy, mint most. Nem lesz semmi kellemetlensége. A többiekre pillantott. Van valami homályos pont, amit tisztáznunk kell? Nem szólt senki. Akkor rendben. Várjunk csak, van itt még valami. Hol szerezte a mérget? Ahol a többiek. Felelte csüggetten az orvos. Itt mindenki két járó patika. A tőlünk kapott gyógyszerek nem nagyon érdeklik őket. Általában mindegyik hozza a saját készletét. Ezernyi módját ismerik az öngyilkosságnak. Hol ezt válasszák, hol azt. felvételek készültek. Minden lehetséges szögből. Prima. Donna fejét csóválta. Csodálatos feladat, mi? Tizenegy hónapja jöttem ide. Hál' meg, a kiküldetésem lassan befejeződik. Mázlista, vigyeztette el az ajkádon. Csak évfél után vigyék el. Olyankor már csöndesek a folyosók. Maguk ketten, fordult az őrököz. Vigyázzanak, hogy üres legyen a lift mielőtt, ahol testre pillantott. Ismerik a dörgést, elintézem a formalitásokat. Mivel későig dolgoztak, a jelentés ráér holnap délig. De addigra mindenkitől aláírt vallomást akarok látni. Továbbá Don hirtelen úgy érezte, ki kell menni a fürdőszobából. A munkáért járó szokásos prémium illeti meg magukat. Az ismert szöveget alkalmazzuk. A vendég ma éjjel váratlanul úgy döntött, elhagyja az otthont. Senki sem tudja, hová ment. Miközben elrobogott az orvos mellett, odaszólt hozzá. Még ma éjjel végezzenek a boncolással. A vizsgálatok tovább fognak tartani. Akkor holnap délig. A bizottság nem sokára itt lesz. Bizonyítanunk kell, hogy senki sem sértette meg az egyezményt. Nem merülhet fel kétség az öngyilkosságot illetően. Az irodájába érve, Don nekidőlt az ajtónak. A homlokán veríték gyöngyözött. Sikerült egész végig guralkodnia magán, még ahhoz is volt ereje, hogy elbeszélgessen az előcsarnokba szembejövő vendégekkel, hitelesen megjátszva, hogy semmi szokatlan nem történt. De most, hogy végre egyedül maradt, idegei felmondták a szolgálatot. – Tizenegy hónap? Ennyit mondott a doktor? – És már csak egy hónapja van hátra, hogy eltűnjön innen. Don irigyelte. Saját megbízatása csak hat hónapja kezdődött. Még egy fél év. Néha attól tartott, nem fogja kibírni. Amikor első nap elfoglalta a helyét, boldog volt. Egy esztendő a paradicsomban. Csak azt sajnálta, hogy nem maradhat tovább. Mindenhez, amit megkíván, ingyen jut hozzá, és a tetejébe százezer dolláros fizetés szakít le. Persze, gyanította, nem kapna ennyi kedvezményt, ha nem valami szemétmunkáról volna szó. De húsz éve dolgozott a hírszerzésnél, és pár igazán jelentős akciót is tettő aláhozott. A rendszer szervezés volt az erőssége. Tudta, hogy egy ilyen veterán otthon komplikált ügy. Sok tapintatod igénye. Na-na! tervezési téren szaktekintének számított. De arról senki sem világosította föl, milyen itt a légkör. Senki sem figyelmeztette erre rengeteg halál halálesetre. Persze, hogy nem. Csak egy maroknyi ember tudta valójában, mi folyik itt. A korábbi igazgatók és a felügyelőtestület tagjai, és nekik tilos volt beszélniük. Mert ha kiszivárognak a hírek, ki lett volna olyan bolond, hogy ide akarjon költözni. És a veterán otthonok eszméje nélkül ki lett volna hajlandó életét a hivatásnak szentelni. Előbb-utóbb mindenki követel hibát, és mindenki a mennyországba akar jutni pedig ez maga volt a pokol. Don sohasem működött aktív ügynökként, sohasem dolgozott illegalitásban, nem végzett piszkos munkát, nem merült el a mocsárba, vagy nevezzük bárhogy. Mindig a kirakatban ült, öltönnyakkendős hivatalnok volt. Mielőtt idekerült, összesen három holttestet látott életében: Egy barátjáért és két rokonájét, aki természetes módon haltak meg, és békésen feküdtek a ravatalozóba. Donnak útbörös lett a háta, amikor rájuk nézett. Régen. De most? Megborzongott. Sejthette volna. A veterán otthonokat olyan nagyra törő férfiak számára tervezték, akik kudarcot vallottak. Itt mindent megkaptak, amit szemszájnak ingere. Pénzért. És garantálták a biztonságukat. Így hangzott az ígéret. "40 hektáron maga a paradicsom. De a boldogságot senki sem garantálta. Don, akinek csak egy évet kellett itt töltenie, rendszeresen elábrándozott arról az országúti büféről, ahová Vancouverből idejövet betért egy hamburgerre. Éjszakánként azt támodta, hogy egy zsúfolt utcán sétál. 40 hektár. És néha úgy érezte, minden négyzetcentiméterét ismeri. A többiek, akik már évek óta voltak itt és örökre maradni fognak, még rosszabbul tülték a bezártságot. Ezt ellensúlyozandó különböző szenvedélyekbe merültek. Rászoktak a kábítószerre, italra, nőkre, az inyencételekre. De mennyi drogot lőhet magába? Mennyi italt vedelhet? Hány nőt kefélhet meg? És mennyit zabálhat az ember, mielőtt elfogna a csömör? 40 hektár, és minden nappal kisebbnek tűnik. Minden nap olyan, mint az előző, árnyalatnyi változtatásokkal. És ha már minden változatot kipróbáltál, Don nem volt hajlamos az elmérkezésekre. Mindazonáltal észrevette, hogy csak azok a vesztesek érezték itt jól magukat, akik képesek voltak a fizikai lét fölé emelkedni. A könyvtár ellenőrzése közben fölfedezte, mennyire népszerű vendégei körében a vallásos irodalom. Szent Águston például, buthatanításai, Boethius elmélkedései a sors forgandóságáról. Dont meghökkentette, hogy egy mozgalmas élet után ezek az emberek miért fordultak a meditációhoz és a szerzetesi értékekhez. És a többiek, akik képtelennek bizonyultak az alkalmazkodásra. Megmérgezték magukat, túladagolták a kábítószert, felvágták az ereiket, vagy golyóteresztettek a fejükbe. Lehet, hogy tippeket adtak egymásnak, mert az utóbbi időben egyre többen üldögéltek ájulásig a szaunában, és haltak meg kiszáradás következtében. Vagy a forró vízzel teli füldők bortizogattak, bort míg csak a bőrük fel nem ázott, és az oxigén hiány nem végzett velük. Bár az is gyakran megesett, hogy eszméletüket vesztve végül alámerültek és megfulladtak. Szóra se az őrökre, amikor kilépett a szobájából. Ketten voltak, ugyanúgy, mint a múlt éjjel az érkezéskor. De nem ugyanaz a kettő. Don nem tréfált, amikor azt mondta, minden lépését figyeltetni fogom. Nyilván hamarosan megjön az újabb váltás. Óra műpontossággal be vannak osztva. Kétszázezerről piszkosul megvédik. Szóla díszkísérettel együtt levonult a földszintre. Úgy gondolta, nem lesz nehéz megtudni előjött szobaszámát. Csak hogy mit ér el vele. Ha közelébe megy, riassza az őröket. Megpróbálhatná lerázni őket, de az csak még nagyobb készültséget eredményezne. Ráadásul még mindig nem oldotta meg a szökés kérdését. Minél tovább törte a fejét, annál kétségbe esettebbnek tűnt, véghez viheti -e egyáltalán a célját. Ha bosszút akar állni a bátyján, meg kell ölnie az apját, másrészt viszont csak úgy maradhat életben, ha nem öli meg. Az ellentmondás majdnem megőrítette. Kell lenni valami megoldásnak. Úgy döntött, további tájékozódásra van szüksége, ezért körül körülszimatolta az épületet, végigjárta az előcsarnokot, megukkantott az épületekbe és az éttermekbe, Lement a rendelőbe. Azután odakint folytatta a szemlét, körüljárta a sportlétesítményeket, a pályákat, a virágos kerteket. Az őrök mind végig szorosan a nyomába maradtak. A vendégek azonban megérezvén a bajt messzire elkerülték. Riad tekintetüket látva szól elgondolkozott, miképpen fordíthatná előnyére az általános ilyetiséget. Föltérképezte az uszodát és a golfpályát. Eliott már bizonyosan meghallotta, hogy itt vagyok, gondolta. Tehát mit fog csinálni? A logikus válasz az volna, hogy a szobájába marad, hiszen tudja, semmiképpen sem kockáztathatom meg, hogy oda menjek. De vajon mennyi ideig bírja ki a szobafogságot? Tudja, hogy dolgom végezetlen, nem megyek el. Nem bujkálhat örökké. Arra akar rávenni, hogy én lépjek elsőként. De hogyan? Bármit is agyalt ki, hamarosan megtudom. Mivel előbb-utóbb is mutatkoznia kell, nem fog sokáig várni. Elfogadja az elkerülhetetlent, és megtöri a csendet. De hol? Nincs olyan jó erőben az öreg, hogy nekiálljon tekézni vagy teniszezni. Ennek ellenére valahogy provokálnia kell. Mi lenne az? Megvan. Csak ezt teheti. Cól szóval elégedetten bólintott, és megindult az félben lévő üvegház felé, amely a futópálya mellett a főépület mögött helyezkedett el. Érvezettel gondolta végig az üvegház nyújtotta kecsegtető lehetőségeket. De hová mehet az öreg, amíg az építkezésbe fejeződik? Nem is tudtam, hogy szeret horgászni. Meghalván a hangot a háta mögül, Eliott elfordult a széles medrű, sebes folyású folyótól, amelynek partját sűrűnben benőtték a fák és a bokrok. Fűves lejtő vezetett innen a nyugodt, tiszta vízű A víz édes illatát az időként felülkerekedő szél a rothadó növények szagával elegyítette, mintha a halál és az enyészet jelenlétére figyelmeztetett volna. A férfi a part tetején egy vonalban állt a nappal el elvakította az erős fény. Kezét a szeme elé tartotta védekezésül, majd fölismerve a hang tulajdonosát bólintott. – Már nem emlékszel a horgász kirándulásainkra? Nagyon kellemes elfoglaltság. Csak eddig ritkán tudtam rá időt szakítani. De most, hogy visszavonultam… Mosolyodott el, feltekerte a zsinórt és letette a botot a partra. – Már hogy a fenében ne emlékeznék azokra a horgász Válaszolt szól, rekedten az indulattól. Egy izom megfeszült a torkába, szinte folytogatta. Csak maga meg indult meg lefelé a parton, és Krisz... Alaposan megbámulta Eliott szalmak alapját, piros kockás ingjét, még merev vadonatúj nadrágját és gubicsizmáját. Semmi fekete öltöny és mellé, morogta. Horgászáshoz, nevetett Eliott. Nem járok önök ki munkaruhában. hogy a öltöztem, amikor téged és Kriszt vittelek? Mindig Kriszhez térünk vissza. Szól sápattan közelebb lépett, keze őkölbe szorult. Eljött, mintha észese lehajolt a horgász kellékes dobozához. Szól pisztolyként rá az ujját. Előne merjen venni egy rohadt csokoládét. Nincs nálam bébirút, Sajnálom, kár, hogy nem jutott eszembe, a régi szép idők emlékére. A csalit cserélném ki. Egy 30 centiméter hosszú pisztráng emelkedett ki a vízből. Lecsapott egy poloskára a víz felszínén, aztán egyre táguló örvényt hagyva maga után eltűnt. Látod, mit szalasztottam el? Műcsalit használtam, pedig legyet kellett volna. Csali, ismételte szól, az órjuk, aki tágult. Kérdezősködtem. két testőrrel van itt. Kell a társaság valóban, ők Kasztor és Pollux, azaz Mekero és Conlin. Remek, bólintott Eliot. csalódott lettem volna, ha nem tudnád jól a leckét. Másik két árva, akinek hazudott. Szól haragosan pillantott körbe. Hol a fenében vannak? Azt hiszem teniszeznek, emelt föl Eliott egy másik botot. Nem kísérnek el mindenhová. És nem idegesíti, hogy egyedül van idekint? Egy veterán otthon van. Ilyet kellene idegeskednem. Védelem alatt állok. Szól még közelebb lépett. Téved. Nem, te vagy az, aki téved. Dobta le dühösen a botot előtt. Ezt tettél, ismerd el. Ha itt megölsz, te is meghalsz. Ennyi év után megismertem a gondolkodásodat. Csak akkor lennél elégedett, ha sikerülne megúsznod, de ez lehetetlen. Talán. Na, az neked kevés, de biztosra akarsz menni. Eliott a hevesen hullámzott. Épp ezért jöttem ki ide egyedül. Elrejtőzhettem volna a szobába, de öreg vagyok már, nincs vesztegetni való időm. Ez a hely már önmagában is épp elég szörnyű. Biztosan érzékeled a légkört. Aki ide kerül, már eleve halott. Csak éppen nem elég bölcs ahhoz, hogy önként belefeküdjön a sírba. A magáé már elkészült. Azt már nem, szekte felbizkén a fejét eljött. Nem sokára megint lesznek rózsáim, és itt van ez is, mutatott indulatosan a botra. Hát itt vagyok, ennél jobb alkalmad nem lesz. Őj meg most, és szökját a folyó. Ki tudja, még az is lehet, hogy sikerül. Ezen kívül nincs más választásod, hogy kibékülsz vele, vagy a fenébe is, legalább hagyjál nyugtom. A folyóra merett, de ez a hirtelen kirohanás kimerítette. Ám bár, ami engem illet, szívesebben venném, ha megint összebarátkoznánk. Ez nem olyan egyszerű, szó szájaize megkeseredett. Valamivel még tartozik nekem. Mi az? Egy magyarázat. Miért? Mit számítanak? Ha tudsz Kasztorról és porluxról, biztosan kiderítetted azt is. Hogy magával együtt öten voltak, hadarta szól. Szinte kiförcsentek belőle a szavak. Az eredeti Abelárcsoport tagjainak leszármazottai. És mindegyiküknek voltak árvái, bakon, engedelmes, fogadott fiai. Épp olyanok, mint Trissésén. Meghiúsítottak minden olyan akciót, hadműveletet, amit nem tartottak helyén valónak. Szólva dolgesztikulált. És megúzták. – Ennyi mindent kinyomoztál? – hüledezett Eliot. Maga voltam a nem? Ugyanan feltámadt érdeklődéssel fülkészte Eliot szólácát, aztán lassan leült a partra. A ráncai elmélyültek, a bőre még szürkébb lett. – Tehát magyarázatot kívánsz? A gondolatok lázasan kavarogtak a fejébe. Egy pillanatra, mintha teljesen megmerevedett volna, szinte még levegőt sem vett. Felsóhajtott. Rendben, úgy érzem megérdemlet, hunyorított szóra. Amikor fiatal voltam, megrázta a fejét, mint aki el se hiszi, hogy valóban létezett olyan idő. Épp csak tanultam a szakmát. Mindig azon csodálkoztam, miért döntenek sokszor olyan balgán a politikusok. Mit balkán, katasztrofálisak. Kegyetlenül, emberi életek sokaságát áldozva föl, és megkérdeztem a nevelőapámat. – Hortn? – Ezt is tudod? Szólnak csak a szeme villant. Azt felelte, hogy annak idején őt is ugyanezt foglalkoztatta. Neki azt válaszolták, hogy a döntések csak látszólag katasztrofálisak. Az olyan beosztott tisztviselők, mint ő is volt, nem láthatták át az összefüggések bonyolult láncolatát. A minisztériumban volt egy teremtele tele térképpel és stratégiai táblázattal. A magas szintű politikusok odajártak, hogy teljesebb képet kapjanak a helyzetről, és azután néha olyan döntésekre kényszerültek, amelyek a szűklátókörűek számára esetleg hülyeségnek tűnhettek, de valójában minden tényezőt figyelembe véve geniálisak voltak. Atn elmondta, hogy hosszú éveken át el is hitte mindazt, de amikor már olyan magasra emelkedett, hogy ő is bejáratos lett abba a bizonyos szobába, rájött, hogy a döntések csak ugyan olyan hülyeségek, mint ami ennek látszanak. Azok az emberek odabent semmiféle áttekintéssel nem bírtak. Ugyanolyan zavarodottak és kicsinyesek voltak, mint bárki más. Végül előmenetelem révén én is eljutottam abba a szobába, és megértettem, mire gondolt a nevelőapám. Láttam, ahogy a belügyminiszter nem hajlandó szóba állni a hagyminiszterrel, igazából hátat fordított a többieknek, és a falat bámulta. Késhegyre menő viták tanulja voltam arról, ki ki mellé üljön. Miközben dollármilliárdokat fecséreltek arra, hogy más országok belügyelében avatkozzanak, hol mi nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva. Valójában azért, mert a külföldön szerveződő szocialista irányzatok az ő zsíros üzleteiket veszélyeztették. Diktatúrákat és fasista putcsokat finanszíroztak. össze összerándolt az undortól. Ha csak arra gondolok, mit műveltünk Ekvádorban, Brazíliában, Zajrében, Indonéziában és Szomáliában, már is felfordul a gyomrom. Embermilliók haltak meg a beavatkozásunk következtében. A rang úgy látszik vakkát ez. Kiváló ügynököket bocsátottak el a szervezetből, csupán mert megbízható jelentéseik valamelyest eltértek az akkor éppen érvényes politikai koncepciótól. Aztán valaki a központban átírta a jelentéseket a kormányzat száj íze szerint. Nem tartottunk igényt az igazságra, és hazugságokat terjesztettünk. Amikor auton megkért, hogy foglaljam el a helyét az abelár csoportba, megragadtam a lehetőséget. Kell, hogy valaki felelősséggel cselekedjen, és megpróbálja fenntartani az egyensúlyt és a józanészuralmát. uralmát. A paradigma merénylet, lett? Szólalt megszól. Rendben, térjünk rá. Energiaválság van. Tehát, mit teszünk? Megállapodunk az arabokkal, hogyha olcsóban adják az olajat, felhagyunk Izrael támogatásával. Mindez persze nem hivatalos úton, a tárgyalásokat amerikai multimiliómusok folytatják, de a kormány hallgatólagos beleegyezésével. A végeredmény? Mi tovább vezethetjük a hatalmas kocsiainkat, de Izrael eltűnik a térképről. Nem tagadom az arab követelések jogosságát. A közel helyzet nagyon bonyolult, de a fenébe is Izrael létezik. Mi meg egy nemzet elpusztításáról tárgyalgatunk. Ezért tölötte meg velem a tárgyalást észtvevőit. Pár embert egy nemzetért. Az üzenet egyértelmű volt. Meg ne próbáljátok még egyszer. De azután engem is meg akart öletni. Miért? Az elnök elég tételt kívánta a legjobb barátja haláláért. Olyan nagy erővel indítottak meg a vizsgálatot, hogy biztosan rá találtak volna. Tudja, hogyan éreztem maga iránt. Egy szót sem szedtek volna ki belőlem. Ha, ha rajtad múlik, nem. De a szérum hatása alatt elárultál volna. És a szérum hatása alatt én is elárultam volna a csoportom többi tagját. Ezt kellett megakadályozni. Itt valami ellentmondás van. Miért? Yeah mert a merényletért éppen azt az országot, Izraelt tették felelőssé, amelyet maga meg akart védelmezni. Átmenetileg. Azt terveztem, a halálod után majd bebizonyítom, hogy a saját szakaládra dolgoztál. Egy zsidó, aki meg akarja védeni testvédei földjét. Ezért intéztem úgy, hogy az utolsó pármunkát balülsüljön el, hogy a labilis lelki alkatodról szóló mesét alátámaszthassam. Az Izrael elleni vádak szertefostottak volna. Az biztos. Én meg halott lennék. Ezt nevezi maga szeretetnek? Azt hiszed könnyen szántam rá magam, csuklott el Eliott hangja. Lidérces álmok gyötörtek. Fódalt a lelki ismeret. Hát bánkodtam volna ennyire, ha meg akarom tenni? Szól olyan megvetést érzett, hogy leszketést tölt rá. Szavak, kastor, Pollux és én. Mi a fene történt a többivel? Kriszten kívül még tizennégyen voltak. Meghaltak. Hasonló küldetésben? Eliottnak kiszáradt a torka. Nem én így, véletlen volt. És ettől már minden rendben van? Annak jobban örülnél, ha politikusként haltak volna meg? Katonák voltak. Robotok. De egy olyan ember parancsának engedelmeskedtek, akinek az értékrendje megalapozottabb, mint a kormányuké. Értékek? Azt akarja mondani, hogy Szól, szíve, összeszólódt. Nagyon hiányos ez a maga híres értékrendje. Arról például még sohasem hallott, hogy az ember nem árulja el, akit szeret? A hangja lázasan remegett. Bíztunk magában. Hogy is viselhettük volna el másképp azt a sok mocskot, amébe belehajszolt minket? Ki akartunk vívni az elismerését? Szeretet? Maga olyan rohadt beképzelt, hogy azt hiszi, mindenhez joga van. Meg akarja menteni a világot. Mi már mind halottak leszünk, és abban a rohadt szobában még mindig seggfejek fognak dirigálni. És mi semmit se számítunk, csak az a fontos, amit egymásért teszünk, a szeretet. Valami elkerülte a figyelmedet. Az olyan fiúk, mint te, és a szabotázsakciók, amelyeket veletek hajtattam végre, ki tudja, hány ezer ártatlan ember életét mentették meg. De Krisz halott, ha a véleményemre kíváncsi, ez egy osmány szakma. Tudja, én ismerem azokat az embereket. Még abba se vagyok biztos, hogy tetszenének nekem. Szól alig bírta tűrtőztetni magát. Undorral megrázta a fejét, és elindult fölfelé a parton. Várj, ne fordíts hátat, még nem fejeztem be. Szól tovább ment. Gyere vissza, hogy mész csak úgy elmenni. Még nem mondtam, hogy leléphetsz. Szól a part tetejéről visszafordult. Már nem engedelmeskedem. A fiúnak gyámolítania kell idős atyát. Én viszont pokollá fogom tenni az utolsó napjait. De nem itt. Ha megölsz, te is meghalsz és veszítesz. A fiú már elég nagy. Tessék! És okos ahhoz, hogy lesújtson apjára. Kihagyta a számításból, hogy Kriszt jobban szerettem, mint magát. Szól még egy utolsó megvető pillantást küldött Eliot felé, aztán hirtelen sarkon fordult, és határozott léptekkel eltűnt a part mögött.